Хтось із полонених раптом вигукнув. «Дивіться, там чорний вепр! Наш княжич! Де? Поряд з каганом Взяли в полон «Та ні, вільний, при зброї! Не вже перекинувся на біг гуннів! Не може бути! Може хтось інший? Де там інший? Він!» А вартові шикнули «Чш!» мовчати і закусив губу, він не здивувався, побачивши чорного вепра поряд з Каганом Ернаком. Бо знав більше про нього, ніж інші вої, що лише почали здогадуватися про зраду. А про вбивство воєводи Радогаста навіть не підозрювали. Він тільки тепер подумав про себе, адже зустріч із чорним вепром це смерть для нього. Каган Зупинився на узвищі, звідки добре проглядалося все поле бою. мовчки позирав на білі, полянські і темні гунські трупи. Гунських було значно менше. І на його обличчі з'явилася задоволена усмішка. Потім він повернувся до бранців, метнув злоутішний погляд по їхніх насуплених суворих обличчях, кий не зводив з кагана очей. Був це невисокий, огрядний чолов'яга із великою сивою головою і темним широким обличчям. Крізь рідку сиву бороду і такі ж рідкі вуса просвічувала спітніла від спеки брунатно-жовта шкіра літньої людини. В Києві пригадалися розповіді отця про Аттілу. І йому подумалося, що Ернак – мабуть, дуже схожий на «батька гунню», адже син. Ернак раптом показав рукою на купи мертвих полянських воїв, що лежали в полі, і словенською мовою, тобто мовою тих споріднених з полянами племен, що жили на Дунаї і Закарпатами, прокаркав хрипко. «Бачите, так буде з кожним, хто не скориться гуннам і підніме на них збройну руку. Так буде з кожним. Лежатиме з розтрощеним черепом у бур'яні. І ворони клюватимуть його мертві очі. Сам Тенгріхан покликав гуннів до панування над іншими народами і племенами. І це панування на десять тисяч літ. Він зробив паузу, щось подумав, а потім, ще понизивши голос, додав. «Зате...» що ви підняли супроти мене меча, вас варто було б піддати лютій смерті або продати Ромеєму рабству. Але я не зроблю цього, бо за вас вступився ваш князь, Чорний Вепр, котрий пообіцяв і за себе, і за вас вірно служити мені і під час миру, і під час війни. Чорний Вепр Став при цих словах поряд з і сказав «Поляни? Родовичі? Я єсм князь ваш!» Хтось із бранців, перервавши його мову, кинув «Ми тебе не вибирали! Хіба було вічі наших родів або старішин? Де наш воєвода Родогаст?» Чорний вепр здригнувся, пильно подивився на бранців Бажаючи, мабуть, віднайти сміливця при цьому погляд його упав на кия. «Ти? Живий?» Не зумів приховати радості чорний вепр. «Отже, це ти не визнаєш мене за князя, а? Це ти тут розпотякався!» Бачучи, якою люттю світяться чорні очі княжича, кей зрозумів, що пощади йому не ждати. А тому вирішив не приховувати того, що знав. Що буде, то й буде. Головне – вивезти братовбивцю на чисту воду, щоб родовичі знали, кого їм вороги ладять на князя. Тому голосно сказав, «За князя ніхто з нас не може тебе визнати, бо ми ж навічі обирали воєводу Радогаста». «Радогаст загинув», – вигукнув чорний вепр. «Ти бачив?» «Я щойно бачив його мертвого». «А як він загинув, ти знаєш?» «У бою, звичайно. Як же інакше?» «Ні, чорний вепри. Він загинув від твоєї руки».